Bosen euneko berrogoita malaukako txeiarekin, UNPEko duberbie Juzan bikotea dira, Departamentuko kontseilura joanen. E maitzen jardokipenaren tzat, Filip Juzan. Eh ben bon, eh, je suis heureux de, de cette victoire. Elle a été plus difficile qu'on s'y attendait. Bestalde, jakin azken irurrogeita mahukteetan doni banelo itzuneko beti eskuin gelitu dela, EHBien ermaitzari buruz, leirera jasa. Ba, Sok presa deja, zenta ginitugun ermaitzak ez dira higikuluak urekantona menduko. Izan ere, EHBiek lau mila seionta irurrogeita boz eskuratu ditu, hotx lehen itzulian baino hiru mila boz gehiago. Nola ulehtuen mendatze hori? Pio Echeverri hain txart. Lehen ezagutzen ginuen eskema, janai baitu sozialistak eta sozialistek eskatzen abertzalea iberen sustengoa bigarren itzulean, no? jader antzizkoa da, lehen aldikotz jendea federatzen da abertzaleen gibelean UNP-ren haintzianean. Jendeak jendea, ez, ez du gehiago beldujik, ez du gehiago zalamtzarik abertzaleek botza emaiteko. Eta hori ahigajia ahi da, barnekaldean bon, hasten ginen usatzen, hemen kostaldean. Puff. Txekulakoa. <laughs> Filip Juzanen atletik bere azken agintalia izanen da. Bestalde, azpimaratune izan du ehatxe bai eta bere aldarik apenak kondutan hartu beharko direra geroari begira. Filip Juzan je crois que le Ashbay a fait un très très joli score, a su mobiliser. Je vois cette jeunesse basque qui est dynamique et je pense que bon pour moi comme je j'ai déjà dit, je l'ai écrit, c'est mon dernier mandat et je pense que pour les élections futures, il faudra prendre en compte les revendications de ces jeunes qui, qui s'investissent. Horiekola, naiz eta kontsailariak UNP-koak izanen diren, EH Baiek zile eta indar handia eskuratudu departamentuko bos hauetan. Ta segur emaitza hauek eraginaukanen dutela ondoko haute